se Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. se, Bhagavato Arahato Samma Sambudase. Namodase, Bhagavato Arahato Samma Sambudase. Tak v severní tradici buddhismu já na schvál se vyhýbám tomu jménu Hinayana a Mahayana. Neboť Hina Jana je, znamená eh, něco, co je podhradného, hm? ale to je naprosto škodlivý výraz, protože Buddha nikdy neučil žádný, žádný podradný, žádnou podhradnou doktrínu. Buddha učil pouze jednu. Jak čemu se říká éka, Rasa. Jednu chuť, a to je chuť osvobození. No a každý se k této chuti dostává podle svých schopností. A tím, že nosíme tento šat, ačkoliv není kompletní, já jsem lajdák, ale když nosíme šaty, ze severní tradice, ať už čínské nebo tibetské, nebo jestli nosíme šaty indické, jako v Kambodži nebo v Burmě, nebo na Šrilance, to neznamená, že jsme patříme do podradného učení, to pouze znamená, že jsme vlastně Spojení s tradicí, která je předána v Páli, zatímco tradice severního buddhismu je předána v sanskritu. To je všechno. V tradici severního buddhismu, tedy to znamená v Číně, kam se buddhismus dostal z Číny do Koreje, do do Japonska, do Větnamu a nebo v Tibetu, kde kam se budismus dostal, přímo z Indie, v Mongolsku a tak dále. Když se vysvětluje meditace na dech, vysvětlují se dva druhy dechu a to je třeba pochopit. Jestliže to nepochopíme, tak v této tradici vlastně nic nepoznáme. A toto není žádné učení bodhisatvou, to už najdeme v Abidarmakousa v raném severním buddhismu se rozlišuje mezi takzvaným hrubým dechem a mezi jemným dechem. Aby jsme jasně rozeznali jemný dech, potřebujeme jemné rozlišení. A aby jsme mohli použít jemné rozlišení, potřebujeme jemné vědomí. A aby jsme mohli použít jemné vědomí, musíme mít ty předpoklady jemného vědomí. Musíme mít dobrou koncentraci, dobrou vidělost. a dobré uvědomění. Bez toho to nepůjde. A teď, co znamená hrubý dech? Hrubý dech je ten dech, který vstupuje do našeho těla buď nosními dírkami nebo ústy. Samozřejmě ústy, když meditujeme, nadechujeme a vydechujeme nosem, ne ústy. Ústy, kdy nadechujeme, vydechujeme, když tělo má úsilí. A Aby jsme meditovali, tělo nesmí mít úsilí, tělo musí být uvolněné. tak ten hrubý dech vchází do našeho těla, tedy nosními dírky, jestliže meditujeme. Jeho střed je v prsou a jeho konec je někde tam, čemu číňaní říkají tantien, v dolní části brycha. A když vydechujeme, tak nádech, výdech začíná tam, střed je v prsou a konec je v nosních dírkách. A tomu se říká hrubý dech. Teď, kromě tohoto hrubého dechu, ať jsme si toho vědomí či ne, existuje takzvaný jemný dech. A jemný dech doslova vlastně živí každou buňku našeho těla. A podle představ, jak je to prezentováno v severním buddhismu, vlastně vchází a vychází z těla každým pórem naší kůže. Každý por naší kůže se vlastně účastní procesu dýchání, což dneska, ačkoliv naše vědomí zakrňuje, naše věda, materialistická věda, pokračuje do takového stupně, že dneska můžeme vzít mikroskop a procházet s ním v těle a vidíme, jak každá buňka se nadechuje a vydechuje, nadechuje a vydechuje. Když to nedělá, tak samozřejmě odumírá hned. Takže eh, aby jsme vzali vědomí na tuto úroveň, potřebujeme eh, jemnou mysl, jemné rozlišení. Ale není to nemožné. A tato cesta poznání je též vlastně cesta poznání pránického těla. Pránické tělo vždy v Joze je třeba pochopit, že to, co je jemné, vždy kontroluje to, co je hrubé. Pokud nemáme jasné poznání toho, co je jemné, pak to hrubé musíme použít hrubou sílu, hrubé rozlišení, aby jsme ho změnili a ta změna bude pak složitá a plná překážek. Jestliže pracujeme s jemným tělem, s právnickým tělem, Cesta je daleko jednodušší, protože vždy to jemné má moc nad tím, co je hrubé. Jenomže, aby jsme s jemným pracovali, potřebujeme jemné vědomí. A na to je právě yoga, aby jsme to jemné vědomí získali. Bez jogy jemné vědomí nezískám. Tedy, kdy můžeme nejlépe poznat to, že i v době, kdy nemáme přímou zkušenost druhého dechu, to je mezi nádechem a výdechem a mezi výdechem a nádechem, kdy tam můžeme poznat právě, že vlastně celé tělo se účastní procesu nádechu a výdechu. A výdechu. Tato metóda meditace je právě tím, že meditující začíná tak, jako obvykle je vysvětleno v Visudimaga nebo v knížkách, které vysvětlují meditace na v tervádovém buddhismu. Začínáme tam vždy u toho, co je jasné, aby jsme se dostali k tomu, co není, co je méně jasné. Teď některý z nás se zabývají tantrickým buddhismem je nutné přijít dřív, protože jestliže přijdeme později, rušíme ostatní meditující a to není vhodné. Tak si dáme pozor na to, aby jsme vždy včas podle rozvrhu byli na místě. Tím, že rušíme ostatní, musíme si uvědomit, znamená to, že nemáme velkou odanost a velké eh, předsevzetí v meditaci a jestli nerespektujeme vlastní meditaci, jestliže nerespektujeme meditace druhých, jak můžeme respektovat vlastní meditaci? Dává to smysl? Hm? obzvláště chceme-li praktikovat cestu Satovi, měli bychom to jasně vidět. Dává to smysl? Ještě je tady někdo, kdo nepřišel, ne? nemocná. Nemocná, jo? Tak ty si ji chovala? Jestli je to mu tak, tak se omlouvá. Ne, já jsem hm? spala, Tak tedy jemný dech se postupem času v této meditaci stává hlavním objektem hm? této meditace. A právě pozorováním jemného dechu meditující získává tež přístup k pránickému tělu. Tedy pro ty, kteří ještě nemají hlubší schopnost koncentrace, vždy začínat s tím, co je jasné, a to znamená začínat s nádechem a výdechem, který pozorujeme u nosních děrek. Tam je to jasné. Teď zítra vysvětlím ráno ten, ten postup v meditaci šamata a potom, jestli zbyde čas, vysvětlím jisté elementy, které třeba poznat, jestli chceme na základě dechu provozovat meditaci vypasana. Ale postup vždy je samáhy tam či tam, jata tam pasaty, jenom. To vědomí, které je v samády, může vidět věci tak, jak jsou. A právě proto první, je, první krok je prohloubit se v koncentraci na základě dechu. Pak jedině naše úsilí ve vypasaně bude rychlé, jestli tomu tak není. Pak úsilí ve vypasaně můžeme dělat vypasanou léta letoucí, ale daleko se nedostane. Tak, Jestliže používáme dech jakožto prostředek k meditaci a jak jsme se zmínili, jakožto prostředek k tomu, aby jsme praktikovali pratyára, což je stáhnutí smyslu dovnitř. Jak postupujeme. První věc, co děláme, jak jsme, jak jsme se zmínili, že uvolníme tělo v pevné pozici, hm? potom, co jsme uvolnili tělo v pevné pozici, obrátíme vědomí na dech. Teď je třeba rozeznat, který dech je příhodný pro praxi. Hlubší koncentrace a který dech není příhodný pro praxi hlubší koncentrace. Ten dech, který je příhodný pro praxi hlubší koncentrace, je ten dech, který není slyšet. To znamená, měli bychom se předtím, než začneme uvolňovat, předtím, než začneme meditovat na dech, měli bychom se uvolnit tak, aby Náš dech nebyl slyšet. Jestliže náš dech je slyšet, to znamená, že používáme tělo, které není uvolněné. Druhý faktor je, že dech během své pouti naším tělem, ať už nádechem nebo výdechem, by neměl narážet na překážky. Jestliže naráží na překážky, takový dech se nehodí k hlubší meditaci. Je to dech, který patří právě mysli, která není uvolněná. Hm? to je tež možno pozorovat v každodenním životě, jestli jsme uvolnění, ať děláme cokoliv, dýcháme nosem, náš dech je plynulý a v těle nenaráží na překážky. Jestliže si zvykneme na tento dech, bude to mít pozitivní důsledek na, na, naše jak duševní, tak i tělesné zdraví. Hm? Správné dýchání tež je přímo spojené s naší asanou z pozicí těla. Jestliže naše pozice těla, ať už je to v sedě, ve stoje nebo v fúzi, nebo v leže je příhodná, pak dech bude jiný. Jestliže není příhodná, jestliže se správně nepodpíráme, je třeba si všimnout, že dýchání bude jiné. Hm? Další důležitá věc, co se týče dýchání, první si zkuste sami vlastní laboratoři, když vaše pozice bude takto, kde je dýchání. Jenom malá část brycha dýchá, je to tak? Teď když sedíme rovně a správně se podpíráme koleny s sedacími kostmi a páter je napříjmená, kde je dýchání. Tady. tak to můžeme během meditace sledovat jestliže během meditace jsme nakloněni na jednu stranu co se stane otevře se ta nosní dílka kde je tlak jestliže jsme rovnoměrně rozloženi. Obě nosní dírky budou postupem času pracovat společně. Hm? To je pak, jestliže se zajímáte o tantru a o tyhle věci, tak to je pak základ tantrického dýchání tež. Teď další důležitá znalost, co se dechu týče, kterou můžeme dělat teď hned s vlastním tělem, je položte si ruku na horní část prso a koncentrujte se tam. Teď si dejte ruku na brycho, koncentrujte se tak, uvolnění. Jaký vývod z toho můžete udělat? mysl přímo ovlivňuje to, jak vnímáme dech. Hm? Tam, kde se koncentrujeme, obzáště v knihách o Joze je vysvětleno, že vědomí je jako jezdec a prána, neboli dech, je jako kůň. Vědomí Může, má schopnost, jestliže je vidělé, vědomé, jestliže máme přítomnost, může kanalizovat průběh dechu naším tělem. Cítili jste sami, že tam, kde se koncentrujete, tam jasně chápeme dech. Je to tak? Hm? Cítili jsme to? Jak slakš? Tato znalost je obzvláště důležitá, jestliže se chcete hlouběji zabývat meditací na dech. Hm? Jak chápeme dech, ať jsme si toho vědomí nebo ne, a my meditujeme na dech, aby jsme to vědomně chápali. To, jak vnímáme dech, je vlastně přímo definováno tím, jak vnímáme své vědomí. Je třeba si to uvědomit. Jestliže vědomí je bdělé a koncentrované, dech bude jemný. Jestliže vědomí není bdělé, není koncentrované, dech bude jaký? Hrubý anebo nejasný? Hm? To znamená, že v meditaci, jestliže se chceme naučit meditaci, máme dva Největší nepřátelé, a to je mysl, která klesá, a mysl, která je rozptýlená. Mysl, která klesá, mysl, která je rozptýlená, právě je naše neschopnost používat bdělost v pozorování dechu. Je třeba si to uvědomit. Jestliže máme bdělost v pozorování dechu, zabraňujeme tendenci rozkylování a padání nebo letargie. A tato meditace se jmenuje pána SATI, což znamená praxe v dělosti vůči nádechu a výdechu. Ana znamená nádech a pana znamená výdech. A my zjemňujeme právě bdělostí zjemňujeme náš počítek těla, počítek dechu a počítek vědomí současně. To je účel této meditace. Jestliže používáme bdělost vůči dechu. Současně zjemňujeme vědomí, dech a počítek těla. To je třeba si uvědomit. To je vlastně, dá se říci, to je v kostce celá věda meditace Anapána Saty. Jak zjemnit koncentraci a moudrosti, Dech, vědomí a počítek těla. Vše se točí kolem tohoto principu. Všechny cvičení, které jsou spojené s meditací na dech, a ty budeme postupně vysvětlovat, vlastně jsou postavená na tomto principu. O nic jiného se nejedná. Teď Budha často vysvětluje, ať už v jížní tradici či v severní tradici buddhismu, proces osvobození od strasti, jakožto proces poznání stále jemnějších objektů a stále jemnějších počitků a stále jemnějšího vědomí. Tento proces probíhá paralelně, až to nejjemnější vědomí, nejjemnější počitky těla a nejjemnější dech patří stavu vlastně probuzení. V případě že tohoto stavu dosáhneme, znamená to, že si uchováváme stále stav zvaný prašrabdy. My na to v češtině ani v angličtině nemáme jedno slovo, kterým se dá tento pojem preložit, ale prašrabdy znamená stav jasnosti a uvolnění. K tomuto stavu jasnosti a uvolnění v jižním buddhismu vysvětlujeme stav rovné mysli, jemné mysli, lehké mysli, mysli, která má schopnost fungovat bez překážek. To jsou všechno kvality, které patří tomuto stavu prašrabdy hm? jasnosti a odpoutání. Jestliže dosáhneme tohoto stavu jasnosti a odpoutání, a tento stav bude pro nás stavem přirozeným. Znamená to, že jsme dosáhli osvobození? Nic jiného? Jelikož tento stav jasnosti a uvolnění pro nás není přirozený stav, to znamená, že se nacházíme ve stavu strasti. Hm? Princip je jednoduchý, ale eh, dostat se tam tak jednoduché není. Aby jsme se tam dostali, Musíme, jak už jsem vysvětlil ráno, praktikovat s odhodláním, s vírou, s precevzetím a neustále. Osvobozená bytost je jaká bytost? Je ta bytost, která v tomto stavu stále prodleva. Až budete mít to štěstí, já jsem to štěstí měl poznat nějaké vysoce realizované mistry, tak ty neustále přebívají v tomto stavu. Jejich kůže vlastně prozahuje tento stav. Mají prozáhrnou celou kůži, prozáhrené celé bytí. Protože tento stav se plně stává přirozený. Oni nemůžou ztratit dělost. Jelikož my vidělost ještě můžeme ztratit, znamená to, že se nenacházíme ve stavu probuzení. A jestliže se nenacházíme ve stavu probuzení, co se stane? Prožíváme strast, ať už jakožto různé strachy, různé starosti, různé nevole, různé ulpívání. To všechno, to jsou stavy právě bez bdělosti, stavy, bez prašraddy, bez jasnosti a uvolnění. My meditujeme, aby jsme to tak poznali. Jestliže to tak poznáme, můžeme změnit stav bytí. Jestliže to tak nepoznáme, nezměníme stav bytí. Tedy meditace na dech, ať už je to úhel analytické meditace či úhel utišení, je právě na základě bdělosti vůči dechu. A tato bdělost vůči dechu, jelikož dech, nemůže existovat, pokud nemáme tělo a vědomí dohromady. Dech existuje, protože naše tělo a vědomí jsou pohromadě. Jestliže přestanou být pohromadě, co se stane? Hm? Tak jestliže jsme... Budisti tak pozvou mnicha, aby pro nás udělal poslední obrady. Jestliže jsme katolíci, tak pozvou kněze hm? amen a pošlou nás do krematoria nebo na hm? V Indii jsou velice populární příběhy joginů, který poslali do krematoria tedy tam. Už je poslali na hromadu dříví, kde je chtěli spalovat, a oni vyskočili. <laughs> Protože když vstoupíme do hlubokého samády, vlastně dech se též může ztratit úplně. Hmm? Ale neznalý člověk si může myslet, ne, že jogin je mrtev, ale jogin mrtev není. ale já dneska nebudu mluvit příliš dlouho, protože chceme hlavně meditovat. Hm? Tak to jsou ty principy, které je třeba držet stále na vědomí, aby jsme se dostali hlouběji do meditace na dech. Tedy nejdůležitější princip je to, jelikož dech nemůže existovat ani bez těla ani bez vědomí existuje díky tomu, že tělo a vědomí je pohromadě vlastně dech je zrcadlem též, ať jsme si toho vědomí či ne je zrcadlem toho jak tělo a vědomí používáme a toho si většina z nás není vědomá to je právě výhoda meditace na dech, jelikož když meditujeme na dech a naše pozornost, bdělost vůči dechu se zlepší, pak můžeme sledovat stav těla a stav vědomí společně s dechem. Protože dech je navázán na tělo a na vědomí. Jestliže naše Stav, náš stav těla se mění. Naše tělo má stres. Není uvolněné. Dýchání se tež bude měnit. Jestliže máme hluboký zážitek, počitek nevole, strachu, chtíče, zloby, dech se tež bude měnit. Je to tak? Čili dech, tedy zrcadlí, ať jsme si toho vědomí, či ne, zrcadlí stav těla i mysli. Jestliže použijeme jemnou mysl a jemná mysl, není použitelná, pokud nemáme Předpoklady počínají v Dech bude hrubý. Jestliže máme bdělost vůči dechu, koncentraci vůči dechu, jestliže máme uvědomění vůči dechu, nemusíme používat žádné, žádné násilí. Přirozeně dech se zjemní. Vasubandhu v Abhidharma což je pro studenty severního buddhismu základní studium, říká, že tato meditace nadech ve smyslu Anapána Saty bdělost nádechu a výdechu existuje pouze v učení buddhistické, protože Ať už jsou to předsudky nebo ne. O tom se musíte přesvědčit sami, ve vědě prána jáma používáme vůli, aby jsme se dostali do prodloužení stavu bez dechu. A tím zjemnění dechu. Ale zde Používáme pouze bdělost. A na základě bdělosti používáme pak schopnost, čemu se říká Anupasana. Anupasana znamená objektivní pozorování. Ano. Sanskrický prefix nebo v páli znamená blízko tež, hm? kromě jiných významů, pasana znamená vidět. Vidíme zblízka jak? Vidíme zblízka tím, že provozujeme bdělost a uvědomění. Jestliže provozujeme bdělost a uvědomění, jak se budeme učit v příštích dnech systematicky. Nepotřebujeme úsilí k tomu, aby jsme zjemnili dech. Dech se přirozeně zjemní. Čili meditace na dech není nic jiného, než rozvoj schopnosti vdělosti a uvědomění. Vdělost je to, co dech zjemňuje, hlavní faktor zjemňování dechu, a uvědomělost je to, co odstraňuje překážky v tomto procesu zjemňování. Už jsme se zmínili, překážky v procesu zjemňování se dají schrnout jakožto tendence vědomí klesat, letargie anebo rozptýlení rozrušení. Hm? No, o tom budeme mluvit dále v příštích dnech. Teď obzvláště pro ty, kteří se chystají k odjezdu, aby něco z toho měli, že jsem prijeli, hm? tak jsem v kostce vysvětlil ty základní principy, s kterými se budeme více zajímat v příštích dnech. Hm? Tak pro dnešek myslím, by to stačilo. A teď si můžeme dát pokrátké přestávce meditací. to oh. oh. Tak program se nám trochu posunul můžete si odpočinout a můžeme hned začít meditaci. Hm? A po meditaci si dáme meditaci v chůzi a pak, jestli zbyde čas, tak ještě před lehkou večerí si dáme jednu kratší meditaci. Hm? Dobrý? dobře to tady Damadýba Zkonstruovat, šistí spokojení. Hm? Tak jo. Jak to vidí Monika? Dobrý? Tak jo. Když to vidí Monika dobře, tak je to určitě dobré. Alice taky to vidí dobře. Tak jo.